A B Baz morally terminarako. B multinaz orranka batko sin zoom. boxenlly. gehörtibon. binnatando.g – little b monte.guen.g2x.bмо…?bamg –吉etarra –alérakish.g2 – porquezokera –gaitari –guna granako –ikun셔서 –gatari –b excelendomba.gmail.na –g Clea –a –guna b Pentsatu nahi dut, positibom, estanda egingo dut, positibom, pentsatu nahi dut, positibom, estanda egingo dut, positibom, positibom... Entzule, saioa berriro zurekin. Gaur, ezkio itxasotik dikastelura, erekin nahi dituzten tensio oso altuko dorren orka dagoen mugimenduaz itzegingo dizuegu horretarako hizkueko olaia autopista elektrikorik ez plataformako kideari egindako elkarrizketa entzuteko aukera izango dugu. Jonden saioan, duela maborstegun ekarri genuen gaiari jarraipena eman nahi diogu oraino honetan. Mil eta berrehun hildako iguru arkitu dute errana plazan Bangladesen kolapsatu zuen lantegiaren ondakien azpian, Donen inguruko informazio eguneratua eta osnarketa bat, ere, ezkeniko dizuegu. Ondoren, chopi e, jaktibistari egingo diogu elkarrizketa. Ondoren, joan tenelarun batean, maiatzaren amaikan, antzara jokuan burutu zuten irunako gaztelu plazan. Txingurri holtzak, han egon eta nola ez, hangertatutakoa, Honera ekarri du. Etapa honen ondoren deialdiak Tentxeo altuko linea elektrikoa, tentxeo altuko zortzaile Euntairu logeita maralkatek, ez zez, esan diote goi tentxioko linearit. Ezkio Gipuzkoa eta Dikastelu, Nafarroa, Artean, iginaz moduten goiten txoko linearen proiektua geratzeko, eskatu dute berreun ta udal eta kontzajutako euntairu dogei tamar alkate. Redelektrika de España Sociedad Anonimak proiektua gauzatzeko izapideekin edo tramitazioak tramitazioekin jarraitzen du. Premiarekin egin nahi du gainera, Azaldu dute Iñaki Ugalde Mutiloako alkateak eta Maria Jose Zagastik dikasteluko alkateak. Hori dela eta Espainiako gobernuak elektrizitate sektoretako zen urteetarako dituen egitasmoak argitu arte gutxienez bertan bera usteko eskatu dute. baiten txoko linearen orkakop plataforma koboz eramaille Alberto Friasek gogorazi gogorarazi du 2008an -2008 egindako energia aurrikuzpenak kontutan hartuta erabakizela proiektua egitea ekonomia eunko hiru astea aurrikusten zen orduan argi dago aurrikuzpen erabatok erraz zela errealitatea oso bestelakoa da Espainiako gobernuak eta enpresak berak egindako txostenak egoera aldaketa hori onartzen dutela gogorarazi du friasek. Espainiako gobernuak lege dekretu bat kaleratu zuen beste plangintza bat egiteko ginduz eta plangintza horrek egoera ekonomikoa kontutan hartu behar zuela gogoratuz. de Pestalde, dikasteluk ere erabakidu proiektuaren inguruko herrigaldeketa egitea. Joanden astean hori egiteko asmoa iragarri duen laugarren herria da. Joanden asteartean jakinara zizuten ez, ekainaren amazerian egingo dute herri galdeketa, gabiriak mutiloa eta zerainek gipuzkoa. Herriaren hau eta entxunarazteko ordua da, Adirasi du asiragirrek gabiriako herri batzarreko kidea. Koiten ginearen aurkako orkako plataformak alako ekimenak babestu ditu. Beste herriak konbidatuko ditugu, herri batzarraren bidez, gateketak egitea. Bestalde, e, igande hontan ez aurrekoan, bukatu zen dikastelun, hostiral, e, duela bi-ostiral e, proiektuaren orka e, egiten ari zen bizikleta martxa izatik eta eltsasutik hasi zuten martza eta ondoren irurtzuen elkartu zindenak elkarrekin ikastelura iristeko. Eta adennahau guztiaz hitz egiteko eta xetasunak eskintzeko ba, entzo dugu orain e, Olaia plataforma edo barkatu. E, Autopista elektrikorik ez, plataforma kideari egindako elkarrizketa. olaia da, izko konlaiz e, iruñerrikoan, nafarrokoa eta ba, goiten txoko linearen kontrako plataforman ari naizela nean eta hor txoa gabiltzaba, duela biniatamaikan e, dikaztiguitzazo e, goiten txoko linea bat e, bueno, be, bere berri mazpeguten udaletxetan eta hortikan horre bai biligara lanean horren e, kontra egitego nahi baduzu, igual, eh, azalduko edo pizikat nondik non dihoa gauza. Bai, favorez, olea, azaldu edo zagozu. Bai, bueno, autopista elektriko hau eh, laure un kilovoltiokoa izango da. Eh, Joango da, dikastioetik dagoela lizarra aldean, afarroko egoaldean eh, itxasorainoak, ipuzkoan. Basako da, bai lizarra an, bai irunerretikan zizurrotza izako zendetatikan, arakil, sakana eta goyerretik. Eta da, Raza Elektrica Espainiolaren eh, porroiektu bat. Eta eh, hor txegabiltza da, nean gero, eh, gero eh, eh, linea hau da, oza, dorre zauzatuta dago, dorreak iaia ia, laro gehieta magin metro altu daino eh, eh, dira, eta egun metro karratuko eh, oinarri haukatzea. Gero, distantzia dorren arteko distantzia eh 500 metrokoa da. Orduan oso hurbil daude bata bestea. Ta herrietatik e, 500 metro baino eh gutxiago eh eztenitateke egon, baina bueno, orrezelektrikogoak esan digute ez dutela orlakorik ehrespetatuko eta orduan ba bueno, kalteak asko zu izan izango dira eta ba, bueno, eragina, daukaten eragina, bai osasunean oso, oso kaltegarria da, kantzer kasuan asko eman dira horrelako tentxio lineako goi tentxoko dauden lekuetan. Ta gero ingurumenean, baita ez, azkenean bai baso etatik pasabarko da, landareak eta animaliak kaldetuak ingur dira, ta gero baita azkioekonomiko kia, azkenean, e, gurushima litekan eh gara baita gero ba e, lurraren balorea eh baixuago izango da ta eragin negatiboa bat ez ta gero ba, da proiektu bat gien bat igual e, onurak ekonomikoak pa ba, resentrika garenzat izango diela ez se se ez da, beharrezkoa ezakoa justifikapena e, porreiektua ez da, oka, oza, gaur egun e, e, porreiektu hoguau plan, planifikatzeko e, ere muaren e, gure ere marko ekonomikoa e, ajustatu barko zen ateazen lege bat hori esan ez eta gaur, gaur egun elektrizitarean kontsungua geitxin da, orduan beharrezkoa beharrezkoa ez da, ez orduan beraiek nahi duten proiektu bat da egun ura ekonomikoak bera ez guretzatena kaltea. ba plataforman gara e, desagostasuna ba, elarazten saiatzen aregara. E, bai, ja berreunda mazazpidu daletxeta kontzelu kontzelu kontra jarri dira sinatu zuten mozio bat e, aurreko urtean. Eta du aurreko egandean e, mozioa sinatu zutenak egun da dugei e, alkate iali, ialle paper bat ministeriagara esan ez ba, bueno, eskatu dela e, e, e, 2006, 2020, 2020, horten, horten didnga, eh trámitea sipublikoaren geldiketa eh eh 2014 eta 2022 dataren atera arte. Orduan, hortan ditxo iten gabe, es, quero quero Cuba egiten saiatzen ari gara bai jendea informatzeko, bai kontzentsatzeko, ez, eh, E, martxo aldean e, it bat egin genuen herri e, guztietan eta arrakastatsua izan zen ia erre guztiak hartu zuten gero e, jardunaldi informatzaileak egin genun bai hiruña gazzellupla zen bai bai seguran dituzkunen. eta gero eta horreko aztuan e, biziketa matsa zenengauen bai leitzatik eta altsazutik bat asttirino, dikastirai, bat entzenean, orain horrein, duela aztebete horrela e, goierriko iruerri behitu zuten herri e, konsulta baterako, ekainaren e, amaseirako, eta egandean dikasti jokoak gehitu ziren, da uste dut bagun oaste honetan herri e, den bat edo gehituko da e, konsulta eta berra. Alegala da, baina, bueno, azken finia, simbolikokit, ikusteko ba, herriak, baita bere desas, desa ba, ba, ikusteko da, okala, ba ikusteko da. Taui dena. Jo, Laia, ba, primeran azaldu diguzu dena, uste dute oso oso argi gelditu dela. E, momentu honetan, momento onetako Badirodi bai. premia badagola herriek e, e, beraien desadostasuna agertzeko egitasmo honen aurka estafa Badirodi Red Eléctrica Española Sociedad Anónima arizela e, jart, martxan jartzen tramitazioa edo saiatzen jartzen, ez da horrela? Bai, e, uste dugu jan, ministeriara, ministeriara, e, pidalin, ja ministeria ministerio era pidali tramitazioa ta uste du bai Ekaina hasi erano bukaeran txiko zaigula, eta hor ba, tokatzen zaiguna alegazioa dira, ez? Gero udaletxetan aldetik handi ingoute bere alegazio, eta gero herriak baita gure alegazio gingu ditugu. Baina bai, bai, sartu eta dagoia ja, bai. Eta zalantza badaukat, egitaz bai. maunek gainditu du ingurugiroaren asterketa? Edo ingurugiro eraginaren asterketa? duela, o sea, e, proiektu hau da eh Renfe Elektrika itengoen bigarrengoa Nafarroan, like. Euskal Herria. Eta aurrekoa, eh deusio statut zuten, mm. eh 2010 e, e, Espainiako boligno oficialan agertu zuten deusustatzen zutela Castejon, Kastizeko e, linea hori izan ez ingurumenerako kaltegarria zela ta eh baita herritarren e, erri, aurrakotasuna El, el, justifikatzen, oza, esaten, ba, hori, ba, zeugola jendearen aurkakakutasuna eta ingurumenak eltegarriaz dela eta horregatik handez ustatzen zutela. Baina, horrengoan, 2000-an, etorritziren proiektu honekin, da, gogor, oza, gogor ari dira, eta horre eratean nahi dutzea. So, ba, Hortzen, esperantza hori ez, aurreko proiektu atzera gota zene, eh? bai, mm -hmm. ba, ba, honekin... Zezin, bai, ezan no? ere, zuke santuzun bezala lehen, kalteak berberak izango lirateke, ez da? Bai, bai, berdin-berdinak, mm -hmm. bai, bai. bai. Osea, onura guztiak, Red Electrica Española Sociaz anónima Empresaren eta kalte guztiak, onura guztiak bera eta kalte guztiak herriak eta herritarren txako, ez da? Bai, hoxe, hoxe, bai, bai. Hago, Zolaia, ja, pues, bai. ez dakit, zerbait geio nahiko zenuke gehiago? Bueno, salgane con un que para calcular norbait, o sea, norbai nahi du ba informazioa eta da aplojada no noala la linea de alta tensión.blogspot.com.es. Zagoratzen uh -huh. da ba, informazio guztia. eta ta, ta eripetmitugun ekintza guztiak. Ahora hacerse inmediata. Auzolaia, ba suerte handia zuen eh, borrokadekin ta espero dezagon denon artean angeliarastea eh proiektu txikitzaia hau ere, ezta? Bai, bai. Chikitzaia bai. Oste. Bueno, ami eskar negotiagatik. Ba zuei. Ba, eh. Vale, vale. Bai, hau beste bat hartzen dieagoz. Bai, agurbea. Este zagun ahztu eh red eléctrica española Berego Realdean, argi Azaltzetu behar duten energiaren zati handi bat, abiadurandiko trena hornitzeko dela. Bangladeseko emakumeak salgaien bortizkeriak eraildakoak. Mila 180 inguru hildakoen gorpuak aurkitu zituzten azkenean Rana Plaza arropa lantegia zenaren hondakinen azpian gehienak guztiak ez esesategatik emakumeak eta umeak Sarraske hau gogor eta atinko, salatu nahi dugu Antxeta irratiaren oinetatik, ebitatu zitekelako eta globalizazio garai honetan multinazionale duten botere hiltzaiaren isla besterik ez delako. Azken urte hauetan, Azkenortea. Azkenortea. eta Azkenortea. zauritu, Egon dira eraikenean, erorketen edo zuten ondorioz, bangladezen. Eta hori azken dildako eta zauritu kontatu gabe. Kolapsatu zenean ean, langilek gainezka zegoen eraikina. Izan ere, irumila lagun inguruk egiten du lan bertan. Marka ospetsuen jantzi fabrika bat zegoen eraikinaren barruan. Onda mendia, gertatu zen goizartan bertan, Dakako agentarieko hartarazi zuten erorketaren arriskoaz eta eraikinean inor zaretzedia aholkatu zuten. Langileek ere zartzeari uko egin zioten. Hala ere, enpresaren jabek arriskuen eta oharren aurrean entzungoreginez, langileak lantegian sartzera behartu zituzten. Zarrazkian izan dezaketen ardura dela eta, Bangladeshetik Aldaketan saiatzen ari zenean atzilotu zuten enpresari bat. Eraikinak behar baino hiru soilairu gehiagizuen eta era ilegalean eta material txarrekin zegoen eraikea. Zetem gobernuzko paikuldeak salatu duen legez Korte Ingle, Sinditex, Benetton, Primark eta Mango bezalako arropakatek mangledeseko lantegien bezeroak dira. Beraiek beste enpresa batzuk dituztean azpi beraz ez dute bere gaen inungo ardurari kartzen eta azpi kontratatu horiek zinalatzen dituzte horrelako gertakarien errudun bezala. Eskuak arbitzen zaiatzen dira, baina eskuak zikinak dituzte negozio beraiena delako eta kateluz baten bukaeran, Europar Multinazionalak ari dira irabazi itzelak egiten horrelako ondamendien lepo. <totipasen> <totipasen> Bangladeseko ekonomiaren eunko laro gehiar, arropen esportazioan dagoen jarrituta, Langilegienak emakumeak dira, eta hogeita amabie euro inguru irabazten dute hilean, egunero lan jardunaldi amaitezinak burutu ondoren. Berrogeita malau lan orduko hasteak eta emezortz egun lan egin ondoren egun libre bat dute langileek. Lampaldintzak lotxagarriak dira. Eraikinak ez du ventilaziorik, arropaz eta hautsez beterik egoten da, eta jabeek ez diete ura ematen langileei edateko, beraz ura lababotik, hartu behar izaten dute. Baina ura ez da laugarren solairuraino iristen, beraz egarriak jota egoten dira langileak. Baina ez dirudi diru konformista direnik Eta protesta anitz burutu izan dituzte soldata eta labaldintzak hobeagoak aldarrikatzeko. Antegiak itxi, greba egin eta arrepideak moztu egiten dituzte elburu horrekin. Baina arropa langileen federaziaren arabera, soldata igoera eskatzeak ez du inungo logikarik. Erakunde hau ez da gertzen hildakoek edo baldintza txarrak eskaturik bazik eta arropen goizpenaren erritmoa moteltzearekin. Honek zutu egiten ditu langileak nabarmenki. Eila na potutzea. Eila na potutzea. gartatu ondoren, ere mota protestak burutu zituzten. Antza ondamendia gertatu eta berehala langileak langileekhirurehun lantegi hitea lortu zuten. Hasiera komunikabide nek ez informatu zuten gertakariaz eta textingururik gabe gertakari solatua balitz bezala tratatu zuten, Meldeballeko multinazionalekin serikusi izango ez balu bezala eta ondorioak gutxiez gutxietziz, edo behar zuten bion garrantzi gutxiago emanez. Es informatiboa apurtuz da pizkanaka neurri handi batean zeten gobernuzkanpoko erakundeak arropagarbia garbia kanpainaren bitartez egin dituen salaketei esker. Bertako agintarien ustelkeriak ere badu gertakizun hauetan ardura itzela. Pantza denez, duela urte batzuk langileak saiatu ziren Maia sindikalean antolatzen, baina saiatak era guztiak erreprimitu zituen gobernuak multinazionalen Morreyak. Borroka horren liderra zen langile bat era hil zuten. Omain edusketa podi. Karganak ondik ja. Globalizazio ekonomikoarekin batera, ekoizpenaren deslokalizazio izugarria emanda eta ematen ari da egun. Multinazionaletarako lan egiten duten enpresa gizonek zergari gabeko zonaldeetara, zonas de procesamiento de esportaziones erdaraz, joaten dira lantegiak eraikitzera. Ez da harritzekoa, abaintaiak besterik ez dizkietez gaintzen eta? Langigiak esindira sindikatu, gobernuak ordaintzen du lantegiaren mantenimendua Enpresak ere laguntzak, lortzen ditu lurra hartzeko eta ez du zergarik ordeindu behar. Eldorado, Europar negozio gizonentzako. Bangladesh, gainera, paradisoen artean paradisiakoena, da eskrupulori gabeko jendillajea huentzako. Izan ere, munduko eskulan merkena ezkintzen du herrialde honek. Lange jauek, geienek, emukeme, emakumeek, jozi egiten dituzte, gero gure hirie, gure hirien merkatualguneetan merke merkeak aurkitzen ditugu arropak. Ongladezeko ondamendi hau gertatu ondoren, itunetikoak sinatu dituzte aipatu multinazionalek. Oien bitartez, antzerako ondamendia berriro gertatzea galeraziko luketen neurriak hartzeko kompromezua hartzen dute. Baina gure galdera da, ez alda hori aurpegi garbitze utxak? Ziorgaude arropak eta herraldo iauen zuzendariek, ez dietela muzine gingo orain arte lotu duten etekinei, Eta hauen gain balioa langileen sufrimentu eta ariotzaren lepo lortzen da, nola bestela. Izan ere, ez dugu uste hitzarmennetiko hauek sinatuta nahiko denik. Asteko sarrazkieen eranzuek egindakoagatik erantzunkizuna onartu beharko lukete. Eta bigarrenik, Itzulbira itzela eman beharko genioke gure harrapak aina arriskutsuan urrun ekoizten dituzten esklavoek guk merke erosteko albide el duen kapitalismo globalizatu hiltzaileari edo bestera batean esan da kapitalismoa desagerrarazi beharko genuke errotik hau errepika ez da nola arraio balio dezake, polako baldintzetan ekoiztuta Hemen milaka kilometrotara, jantzi bat bederatzi euro Ni banen far komarte del corte inglés rebaja los precios y mucho no la calidad ni el servicio y es que cuando unas rebajas son auténticas y estas marcas tan rebajadas solo se encuentran aquí como no me pares pienso llevármelo todo y además ya sabe si uno no queda satisfecho nos devuelven el dinero ninguna rebajas como estas este año las rebajas del corte inglés mejores que nunca ostiago ziemo aurizberri nafar tar, taldearen da talde, taldearen da oraingo honetan txopi jaktibistari maiatzaren 20 grabatu genion elkarrizketa entzuteko aukera izanen dugu bertan kortxeneako gastetzean sare sozialen zukarra eta kontsumo gizartea titulopean eskaini zuen hitzaldiaren laburpena aurreratzen digu. Donestiako atxeteren aurkako taldeak antolatu zituen jardunaldien baitan kokatzen da aipatu itzaldia. Arratxalde Txopi. Arratxalde hon, Bea. Eh, bueno, zer kontatuko diguzu bihar itzaldean gutxi gora bera? Bueno, eh, biharko itzaldiaren elburua da zaret sozialen, bueno, izen ara zaret sozialen sukarra eta kontzumen zartea. Barkato, bai. tizkat, da, bai, tizkat da ba, tizkat eh, da, saler sozialen auzarketa kritiko bat egitea eta bai gizarte mugimendunaketik bai bueno mm, ba, gizarte guztietik nikuste eta nita beste batzuk uste dugu ba horrak auzarketa kritikoa bat egin behar dela Horre horren bultzatzen gaituzte ba, bizi biziera batera eta eta bueno, gure gizartea eta gure, gure burua ikusteko modu batera eta nahiko pasibua direnak nahiko eta, bueno, pizkate, bueno, arriskua batzatuzkate, eta horrek eh, hori kontzintzia hori sortzea da helburua, eta, bueno, pizkate, garapen teknologikoaren guruan pizkate entzatzea, eta ze alde honetazion, ze alde txar dituen eh, bueno, objeti boki edo, bueno, entzate, kustegi kritiko batetik ikustea. Eh, ba, hori eh, Txopi, ez da oso oikoa gorregun ez da? Badirodi, zare sozialak existitzen denetik, gaudela inoiz binean komunikatuagoak, badak igula zer adiden gertatzen leku guztietan, eta gutxitan entzuten da, hoien inguruko kritika bat, ez da? Bai, bai, bueno, egiezan horrela e, da, bai, e, panazera bat ematen du, ez, egin. Uh -huh. Smartphone bat edukitzea, eta eta gizervak inor informazioa aldeku zietatik eta edon hondik eta edukitzea ba gauza hon bat bezala ikusten da, eta bueno, bala uzkaberea alde honak. Baina, impentatu e, behar dugu, zare sozialak e, sortu direla, orain dela bueno, zare sozial digitalak edo deizu ditzakegunak, komertzialak dinenak, e, orain dela urte gutxi sortu dira. Eta aurretik doa zeben, blogak eta bestetia goza informazioa jasotzeko eta e, bueno e, for, gu, gurin, e, e, eta irrati libreak eta bar, eh? azkenean ze aportazio indute e, e, zare sozialek. Hori da aznartunak eguna, ze zare sozialetan Twitterreko kontuen euna, euneko irurego eta mabosta utzik dago, ez, ez du inork erabiltzen. Erabiltzaien euneko irurego eta mabost inguru E, ez du nizera dintzen Twitter kontu hori ezaten diren gauzetatik euneko berrogeia tontokiri direla girela ezaten duten e, e, e, ikerketa gau, e, ikerketa serioak ez, ez da, kontzeptu hori tontokiriak zer den ez nintzea zaia den orduan, bueno, e, bai, egia da informazioa trukatzeko eta gauzet, gauzetik buruz interatzeko ba aukera gehiago itula baina bada ba aukera ez dakik, e, eh e, maia pertsona le han zure lagunekin komunikatu audeoren komu, lagun gehiago euskaratu euskagu lagun gehiago jarraitzeko aukera daukagu e, beraien argazkie bidai jarrazkie gehi bat edo bat egiteko aukera daukagu baina benetan pertsona hoiekin bagaude, e, ba gaude handiak daukate e, bizartesarek eta e, zare sare sozialetan eta arazoa da enpresa pribatu batzuk kontrolatzen dutela guk egindezak egon guztia, eta guk odatzen egon informazioa. Eta, beraiek, e, markatzen dutela gure jardunaren norabidea. Eh? Eta, nahiztaz guk, e, ez dakik, Facebooken ikusten dugun, ez dakizen manifestazioa badao, eta berbidali, berbidali egiten dugu, bai. Baina, joango gara benetan azkenean manifestazio horretara. Manifestazio hori prestatzeko horretik, eta ondoren ingo direnekin zetan parte hartuko dugu. Ez, azkenean ikustu pasibotasun batera eramaten gaituztela, eta... E, hori ulertu beharra dago, nienkizut esaten nien naiz e, na, zaten da, e, teknologiaren kontrako pertsona bat, e, teknologiak munduan egiten bilan eta eta bueno, bere alde onak ikusten ditut, baina alde txarrak ere ikusi behar dira. eta jendeak ez du ulertzen, e, ba, hori ba, bere telefonoan, ba, argazki bat aterretzen duen bako itzean, non dagoen esan beharra esateak ez, esa te aceleran esas tenes eh? que torre gustia ulertu beharra dago bai e, maila pertsonalean e, teknologia ondo erabiltzeko baina bai peskat gorokortasun aurrunagotik ikusita ez bizarte mailan eh bideo honek nola da mantengaituen ikusi berdugu eta eta bueno, enpresa empresa hoiei ikusi dut e, ba bueno ba gelditzeko eta trabak berri berrizkiogu gure pribatutasuna eta gureburuak bueno, irrekiko kontrola eh, beaiek iza ezizaten. Ba zukongi esatu ettxopi eh, de diezu sare sozial digitaligitaak. Vale. Eta buratzen zaigu kaldera da. Eh, zare sozial digital hoiek karatu diren neuurrian Sangardatu da beste zare sozialekin errealekin, eh, pues, esan no? nahi dut eh, jendea topatu pues, sí, pues. el kartu eta ananttolatuhal den zare sozialloiekin bai era erallat, lda dena eraldatzen dago bueno, beti, beti dago eraldak eta badia tinikozak ezobei mis beldiritu baina da eh nolabaik auldu egiten direla eta eh alzare sozialak sugezen e, dizuen errealak dizuen dizuen hoiek fisikoak dira errealak dira ezta fisikoak Zare sozial digitalak ere errealak dira nahizta virtualak izan baina bueno azkenen elkarregin bat dago eta eta bueno igual hori bertatzen da, ba geratu beharrean azkenean ana ez gara geratu, baina ikusi belako zelako barriak botabetu gitzatean, ez? Eta pff, WhatsAppen ez dakiz ez talde bat dago, kontatzen zara eta da, denbora gehien daukatenak 10.000 nah, mila tokiri izan dituzte, degozu denboraik jaoko zeko ere. Suren laguneekin zaude, ba ez zaude. Azkenean esa esa ez es ez daukasue, esu arte denbora bere kafe bat hartzeko ta laze laze zure Zure nahi buruz, zure arazoa buruz, eta ez dakit, ez. Azkenean, e, zare sozial digitalek, e, bueno, ba, arazoa egin dauzkate, eta beste batzuk diar, diar e, oso azkar errepazatzen zedetuko garenak, eta, bueno, ez du ezan nahi e, erabili beharrik ditugunik, esik eta zertarako erabiltzen dugun, eta nois erabili beharrik ditugun, eta nois ez, ulertu beharra daukagola. Bai, beste aldetikan, komunikazio birtuala areagotu den neurrean eta informazioa interneten eskura daukagun garaionetan. E, Horri dagokio mugimendu sozialen indartzea edo lehen bezala gaude edo ukerrago, zehiruetzen zaizu? Bueno, nik uste dut, e, zentz antzera gaudela. zentsu batzutan hobeto da zentsu batutan eh txartuago orduan bueno sta inmedia batingo nok uh -huh. eta antzera gaudela izango nuke. vaya egia da, xare e, sozialek tematzen ditugu eh bizarte mugimenduekin baten dio ukera e, informazioa es, gehiago e, zabaltzeko e, ez oraindik kehiago eh igitu duzu bideo barregarri bat kartel ezta de ser eta jendeak Ba, berri daltzen du, berain artean, eta bat, eta zaten duzu, ba, bueno, ez, meme bat sortzen duzu, eta gehiago zabaltzen da, bale, nezua urrunago e e eltzen dela amaten du, baina zein garrekin e e eltzen da, ez, hori da kontua. Horban, e, gainera, zugezatzen duzu, ba, guztak eze gizarte talde gara, eta ogei milia jarraitza ere dauzkagu Twitterren, eta bos Facebooken, bale, eta Facebook, -e, Facebook talde horretan zer itsegiten da, inorkitz egiten du? jala, zubak, zubakar egiteiten duzu. Hmm. Asamlala batetan, edo bilera batetan, e, borrnila personalitzen maitituzu, horre ditaukan ingarra eta egin izatezun dozak, e, ba, kristana dira. Horban, bizkate, bizarte mogimenduetan dauden pertsonak ere ilertu behar dute, horreko e, ba komplemento bat badela, lagundu izakela e, informazioa zabaltzen, baina ez asko gehiago, segendeak, Daimlain horretan ikusten dituenean mesuak. Ah, horrek behar gazkia helgo du, estakinorek behar profileko argazkia aldatu du estakinorek. Bideo eh, barregarri bat, ah, estakizer, eta hori ikusten du, ah, eh, ah, txetek, estakizer zan du, antzeta irrapian, estu adagotz. Ez que diente ez da entelatzen, bena pasatzen da, eta horren gogunean, eh, norbaitek bilatu nahi badu informazioa dira, hain dago informazioa zu, askoz, oso zaila da ez. Orduan, badaude beste tresna, pionologi E, gauzak beste dela batzutara kudeatzeko, eta oiek kinkuzte duk dela e, bultzatu behar dinenak. Zare sozialak erabili bai, baina zertarako, informazioa zabatzeko akarrik. Gen, hor dagoen jende hori, jende multzo handi hori, maza hori, e, zeintzutxarri megan da, hor dagoen maza horri, Pizkat, e, begiak irikitzeko eta erakartzeko gure gana. Esateko, zatoz azanbada batea, zatoz e, iera batea, zatoz uh -huh. manifestazioa batera edo nintakipat, taier batera edo itzaldi batera eta egin gauza gauzak guretinez. Eberabili tresnau, beste batzuk badau bebiak, e, itzegin dugu sare sozial alternatibo egin buruz, eta nola dauzkaten erakia hartzeko sistemak, eta bar, e, Facebook, Twitter, retoloko lekuetan, inoiz egongo ez direnzik, e, Ez presnak, zer batik, ba, inpreso biai ez aielako interesatzen. Eta uh -huh. dira ere e, olako informazio gaindosiarekin eta informaziaren bapateko horrekin, ba, gereta zaiagoa dela gaietan zakontzea esaten dutenak, zer pentsatzen duzu, txopi? Ba, gusti sa, odes nago, ez, infoxikazioa, itzen jote batzuk horri, Azkenean hain da informazio asko se esdau gau temporari den e, bueno, dena, dena asimilatzeko eta eta diteko ez azkenean pasibo geratzen gara se olatu or, or, beste informazio lotuak betsazu horiz da gertatzen sare sozialekin baterrik baina nei eratuak dauden modu horretan ba e, berendik gehiago hartatzen da ez osea zukez dakitzu bilaketa banai berzu egin zure emailen artean Jartzen duzu, topatzen duzu, nahi duzen imeia, baina, o, zaze, zare sozialetan ez da, hori, timeline hori, balpantekotazun hori dago, etengabe informazio, informazioa ezin duzu bilatu, ezin duzu zailkatu, e, eta bero, bueno, zakontazunare, bai, azkenean, dena impacta, publizitatearen e, semeak edo dira, e? dena indarruzu oso oso informazioa, Ma marka horrekin edo egiteko era horrekin. Zer nola lortu jenteak e, gehi bat, gehi bat egitea edo berbidali, berbidali, ba iztakin hor, green pizek, iztakin ze gauza harri garri gindu. Ta, ta, ta, ta, ginden botatzen du. Bale, hori ondo dago, eh? efektu hori lortu nahi badugu, ba e, zare sozialeketak ditzakegu, zentzu horretan, ez? flasmo bat egiteko eta zelako barriak, ez? Mm -hmm. baina, baina gero, zakontasun hori refleksiori, benetan nahi badugu lortu, Zare sozialekin nire ustez, nire ustez ezin eskoa da. Horrein, horrein zebertan, zare sozial korporatiboekin digitalak direnak, eta ganeak korporatiboak, zeprezek, sozioen ezin da, orra or, or, zentzu ezer egin. zer egin. Horregatibar dugu, ba, irizpide batzuk, zare sozialak noiz erabildi, eta noiz ez jagiteko, eta zentzuk zare sozial erabildi. Bala, vale, Txopi, ba, zerbait utzi nahi dugu biharko beraz agian hemen utziko dugu elkarrezketa, Eta, vale. e, e, entzulei horiteraziko diegu, bihar retzaldiko zazpitan, kortxoenean, groseko gaztetzean egongo zarela. Bale, dertu. Eta baiar jendean animatzen den, etortzera, bale? Bale. Bona, pues, 90. ezker nila eta bihar arte, etzopi. Agur, agur. semana en el cortiller tú me convenciste para comprarte el internet mardito momento que fue mi perdición puede de día ya no hacemos el amor tú ya no me miras yo ya no te importo y si me insinúo tú me dices que pandé que con eso supremas de Móstoles eh a beste bate egiten, ba kontu honetaz, bueno, ba, egiteko ez, ba ziber zibermunduari buruz eta, bueno, ba 10 falta zaigula beste gai batekin, hasiko gara. Antzara Joko Erraldoia, Jolasto Sirendela Biasteburu in Iruñako Gaztelu Plazan. Bertan asteartero eguzkitan Edo los martes alsol, hipoteke kaltetutako kaldea, taldea, mugitu mugimendua eta Nafarroako hospitalal publikoaren sukaldetik kaleatutako langilek, Nafarroako lehendakaria den jolatabarzina simboliko baten aurka jolastu ziren. Herri mugimenduen, ordezkarientzako jokuaren izenburua desobren sobre i aguantasaien terrorrobe zen aria berriz oso er izatzen bere aritzeko moduarekin eta jokua berarentzako desobren sobre itonzelke orrobe, berak izendatu zuen. Bus. kontrajarria hauek joku osoan zehar nabarmendu ziren eta norberaren zirkusztantziek realitatea baldintzatzen dutela argi gelditu zen. Entzufismoa, arizkidek heria eta inengo gizarte onurarik ez duten azpiegituretan, eginiko xaaukeia azken urte guzti hauetan salatu nahi izan zuten jokuaren bitartez, Nafarroaz ari gara noski. Aurkez ledotore batez, zuzentzen zuen laurogeimetro karratu negurtzen zuen tablero gainean gertatzen ari zen jokua. Krebarenen kasian erortzen zara, beraz, kolpe batzuk jaso dezakezu, talegora, lau urtez joateko mehatxoarekin batera. Publikoan greba egin zuten beste bozkide aurkitzen baduzu, boz leku aurresatuko zara. Gaixotu zara eta Nafarroako ospitaleko kasilan erori zara. Bertan egiten dire tortilla ekologikoak, espinakakoak izan gabe berde kolore dutelako, kaka arrastoa duten espagetekin batera dastatzeko aukera izango duzu. Kaneko kasilan erori zara. Zoritzarrez, zure haurezki guztiak galdo dituzu, bileku atzerago joan beharko duzu. Bitartean, jokalariek dado erraldei bat gotatzen zuten, eta aimaitzak ezberdinak ziren, batzuk ez, eta besteentzako. <hazurra> handiko atrenaaren Kaan erortzerakoan barzinak oso adierazpen bitxiak egin zuen egin zituen. Nafarroan Hren AH aurkako gazte batzuk bau dela jakin zuenean ezin zuela siniztu eta barrerez lehartu zuela esan zuen HZen AH aurka ere. Baina aurrekoan Madrilen ministrarekin bildu ondoren, Et zuen arrakastaan dirik izan, lortu etzuelako nahi adina diru Nafarroako lanekin jarraitzoa izateko. Ondorioz, Kastejonn, kanpanaz, egingo den, hiurogeita ha bat kilometroko, zatia, atxeteren zatia bidegorri erralduia bilakatuko da. Hemetik aurrera bere lagunari aosi eskatuko dio lehendakariak, kospedal, kedemoun pedal, Los Arcos circuitoan erori zenean Samaniego eraikuntza enpresak utzitako 60 milioi euro zorra diru publikotik ordaintzen konprometxitu zen. Eta Nafarroarekin jarraituz atxeteren lanak gelditu zituzten simbolikoki kadreita aldean, tafaian faian joan den e, hogeita, hogeita bostean larun batean burutu zen manifestaziora deitzeko. Beraz, herribera erdialde eta eruinerriko berrogei bad lagun, kadreitan atxeteko lan moan sartu eta lanak ama bos minutuz gelditu zituzten. Egintza Kontza eta María enpresen ardurapean dagoen kadreita eta Alesbes arteko azpitartean burutu zen. Protestan esku hartu zuten pertsonek bi makina inguratu zituzten lana gelditzeko eta proiektuaren arrazoigabekeria zalatzeko pankartak erakutsiiz. Iote Berai enpresa anzabaldutako agiriand Sustapen Ministerioak esan berri du eraikitzea egokitzen zitzaion Nafarrako koridoriaren satia ez didela egingo horren hortez daukaguntren bidea eguneratuko da dauden bi erraien erdian irugarrena ezarrita era honetan trenek baizabalera iberikoa baina zeartekoa erabilial izango dute eta bide batez bimila eta milioi euro dira, aurreztuko dira dira finantza publiko penagarrien txat. posten gaitu erabaki zentsudun horrek Ala ere Nafarroako gobernu Gobernuburu gogorronek jarraittu nahi du eraikitzen Hko linea berri bat, Dagoena den paraleloan bakarri Kastejonn eta heroinan arkian. Estatuarekin, dekin sinatu zuten hitzarmenaren dagokion zatia. Horrek gaztu itzela dakar, 0o niologigeita milioi euro. eta txikizioa ingurumenerako: Ebro ibaia, kostejonnen, aragoi eta argaren ibar basoak, Marzillan, Herriberi eta Tafaiaren arteko plano mendia, tafaia eta Puyuren arteko baldetina eta bat. Duela urte batzu behi lodien garai batean bizikinen, gero behi argalak ziren eta guain, zalaintzari gabe behi eroen garaian gaude, bestela, zer da ez egaldetik, eziparraldetik, inolako loturari gabeko atxeteren irurogeita sortze kilometroko ti bat egitea erokeria bat ez bada. Ainera, haien eskualdeetarako zerbitzu ematen duten tafaiako eta kastejongo geltokiak ezagertuko lirateke ibilbide luzeko zundetarako. Horregatik eta obrakasi berriak daudenez unea aprobetsatu behar dugu goren berealako geldiera eskatzeko eta proiektuaren aldaketa, egungo trenbidea egokitu ahal izateko. Horretarako, zentsu hau gelditzeko, maiatzaren hogeita bostean larunbatarekin, Tafaiako nafarroako inparantzan, arratsaldeko zazpitan manifestaldi bat prestatu dugu. Orain, inoiz baino gehiago, HTA geldi dezagun leloarekin. Baitrenari atxeterik ez. saioaren amaierara iristen ari garela hemen ditugu mutiloa serainta gaviari gaviariako alkateen hitzak gai honetaz hitz dugu saioaren hasieran nola eskatzen duten nola egin berrituste herri galdeketak goitzen txeko e, linen aurka Baina, bueno, hemen ditugu beraien hitz batzuk e, irakurriko dizkizuegu e, berria egunkariak argitaratutakoa. Gure herriaren etorkizunarekin eta bertan duitasunez bizitzeko eskubidearekin konprometitutako gizon emakume guztiak animatu nahi ditugu ekosistemaren garapen demokratikoa aldarrikatzera. Herritarren benetako beharretan eta gore etorkizuna erabakitzeko eskubidean onarrituko dena. Lurra errespetatuko duena eta jarduera ekonomikoen, osasun publikoaren eta ingurumenaren harmonia eta horeka albidetuko duena. Herri galdeketa hau bultzatuz eta bertan parte hartuz. Gabiriako zeraengo eta omoliako mutilako herri batzarren, E, aldarrik apena argia da. Herri txiki bizia gara eta herri txiki biziak izaten nahi dugulako. Ez dugunai horrelako proiektu txikitzailerik, ez hemen eta ez inon. Bueno, eta itzauekin, ari gara gure saioaren amaierara iristen eta nahi dugu bakarrik elarazi kantoriarekin utziko dugu, eta datorren astelenean, ekainaren amarrean, Hemen egongo gara berriro zuekin, txinguri otsak saioan, ongi pasa eta utzi gogor agur.